De distracție. 21. Este ora 7 fix. Bună dimineața Alexandra Gavrilă. Neața bună, băieți. Te-ai trezit bine? Da. Normal. Da. Vinerea pare că e altfel. Alarmaia pare e mai dulce vinerea, sună altfel. Vinerea mai mai sexy. Foarte important, astăzi când am venit aici după ce m-a speriat prietena mea acasă, am găsit ceaiul făcut. Și știi cine cred că mi a făcut? Ceai? Prietena ta. cred că a doua prietena. Mea, Beatrice. Beatriz, tu e. ești responsabilă? Stai, o, o, o, stai puțin, ești făcut ceai? A făcut ceai frumos aici ce bie, Pă, Și fie cafea? Ceaiul cea meu unde? Sau mie ce eu... Și cafea lui Ionut? Da. Bă, dar mie nu mi-a da. făcut nimeni nimic Nevi, doar nevi. De ce? Noi. Păi a pornit cuptorul să-ți facă știe ceva. <laughs> <Bine. laughs> Știrele Radio 21, ora 7, te ascultăm, Alexandra. Nața, bune tuturor! Bine v-am regăsit! Aproape de weekend mai urcă și gradele în termometre. Temperaturile maxime încep de la 6 și se opresc la 14 grade Celsius. Sunt câteva condiții să mai plouă slab sau să fie burniță în sud-estul țării în aceste ore ale dimineții. Vreme în general frumoasă în București anunță meteorologii vor fi 12 grade Celsius. La prânz momentan se înregistrează 4 grade. Dolion, lumea artistică, muzicianul canadian Leonard Cohen, ca for, care a fost de asemenea un poet apreciat și romancier, a murit la vârsta de 82 de ani. Cu profundă tristețe vă informăm de decesul poetului, compozitorului și artistului legendar Leonard Cohen. A scris agentul său pe pagina de Facebook a muzicianului. Artistul își, își lansase cel de-al 14-lea album, You Want It Darker, luna trecută. Mergem mai departe, aproape 500 de polițiști bucureșteni vor fi mobilizați pentru a asigura ordinea în zona Arena Națională care, diseară, găzduiește meciul dintre România și Polonia din preliminariile Cupei Mondiale. Vor fi închise unele străzi, se vor suplimenta patrulele în trafic, dar și cele din mijloacele de transport în comun pentru a preveni furturile. Federația poloneză de Fotbal a epuizat cele 3.000 de bilete primite. Forul de la Varșovia a luat măsuri speciale pentru ca etichetele să nu ajungă în posesie a suporterilor care au interdicție pe stadioane din cauza comportamentului violent. Există temeri că la București ar putea ajunge huliganii polonezi. La recenta partidă dintre legia Varșovia și Real Madrid au izbucnit confruntări cu forțele de ordine din capitala Spaniei. Zona dedicată fanilor de pe Arena Națională se deschide la ora 18. Accesul se va face pe la intrarea din Bulevardul Basarabia pe baza biletului pentru meci. Fluierul de start se va da la ora 21.45 de minute. Metrorex a anunțat că va prelungi programul de circulație a garniturilor. Continuăm știrile. România are un bilanț net favorabil în fața Poloniei. Cele două selecționate s-au întâlnit de 33 de ori până acum. Tricolorii au învins de 14 ori, 15 meciuri s-au încheiat la egalitate, iar de 4 ori a câștigat Polonia, ultima dată în 1989, într-un amical. 73 minute, știrile se încheie aici, începe dimineața în fel cu Bogdan Șrubel și eu Ionuț la Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra. Un alt lucru foarte important e că mergem și noi la meci de seară. Uh, mulțumim, FDF, pentru bilete. Voi, unde aveți loc? Lângă tine. Ah. Eu am încercat să fac cumva, dar n-am reușit, că era o glumerație mare. Ai. o să treacă să stăm împreună. Locul 10. 73 minute, ești la dimineața în fel pe Radio 21. Să dăm cafea pentru o lună, imediat, dacă răspunzi provocării, te așteptăm la telefon... Baby, there's a shark in the water, but I need to get in. I need to cross the border. I need it. Oh, you know we're getting younger. We'll sink or we'll swim. Baby, are you with me? Oh, I've been. Doing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 Don't push me, cause I'm close to the edge Standing by the rocks, feel the ocean crash. Don't push me și 6 minute, ne-am întors în direct la Radio 21 și avem cafea pentru o lună întreagă, iar tu ai telefon și e păcat să stai degeaba. 0372 069 699. sună în direct la Radio 21 pentru că astăzi este Tong, twisting, tong Twister Day. Te fapt. vezi că și ție ți s-a încurcat Exact. La limba. Este limba în care ți se limbă prin în gură, Ziua în care ți se limbă prin în gură. <laughs> Și atunci am zis să te punem puțin în dificultate, să ne dai niște propoziții de-astea de încălzit Dicția Da, e diferența e că la tine se plimbă și creierul în cap în același timp. și E mai da, greu pentru că e mic și are pe unde, da. da. Asta e adevărat. Da, are Un loc mare acolo, are patru camere, are unde de să se decomandă. Da, da. da. da. Ah, da. Revenim totuși la normalitate și la glume normale între colegi. Ca asta nu se nu se fac. Adică asta faptul că eu nu sunt un om inteligent, trebuie să rămân între noi. Trebuie să spunem la radio. Așa. Uite, l-avem pe Silviu din Suceava. Bună dimineața, Silviu. Buna dimineața, buna dimineața Oh, dar ce pronunție, ce dicție, ce aplomb Ești sigur pe tine așa, nu? Da, da, mă trezit fiecare de dimineața cu un și am bateriile încărcate Cu un pupic? Oh, Ce drăguț tratamentul cu trezit ce cu ce pupic aradă, nu. Uite că sunt aici, ia Dani la telefon Alex, nu coci Alex se cheamă? Ce, ce faci, Alex? Ce faci? Bine, eu sunt și tu câți Și te-ai gândit să-l trezești pe tati cu un popic? Da. Bravo! Să faci așa în fiecare dimineață. Da. Bine, când da. o să ai 18 ani, nu o să mai fie așa. Până, până la, la 12 ani. Până la 12 ani. ani. Până până da? La 12 ani. da? Bine. Ok? Da. Bine, Alex. Bine, Alex. Dă mi pe tati înapoi. Așa. Uh, facem exerciții de dicție. Să câștigăm cafeluța asta? Bine, Silviu, Fiatin, în! Vreau să zic așa. O babă bălană mănâncă o banană babană. O baba bălană o baba banană. Da, nu, hai să mai încercăm o dată, că nu ți-a ieșit chiar cum trebuie. O babă bălană mănâncă o banană babană. O babă-bălană mănâncă o banană-banană <laughs> Ia, dă pe Alex să zică el <laughs> Ia, Alex Încercăm cu asta mic? Alex M-auzi? Alex, Alex m-auzi? Da Deci așa O babă-bălană mănâncă Deci, o babă-bălană mănâncă o banană-babană Hai că poți o babă. O babă. O. O babă bătrână. O femeie în vârstă. Da. da. Bine, deci mai Silviu, lasă-l pe la îl terorizăm, să treacă să trezească și el nou. Mai încercăm o dată cu tine, dar mai repede, da? Fieând, o babă bălană mănâncă o banană babană. O babă bălană mănâncă o banană, o banană ba... bănavă. Bă o banană bătrână. Eu zic <giric> pe a mea, dar hai, dacă pus-o pe voastră, Eu o zic pe a mea, dacă vrei. Ia, ziua a Florica, fata ferarului Păi nică fierbe fasole fără foc, fiindcă focul face fum Eee Altceva, ceva Nu-ți place ție cu baba pe la Am înțeles Bine, Silviu, păi cafea pentru o lună întreagă la tine merge Da să la telefon, zi frumoasă. ai mulțumim frumos că ne-au l-am pierdut. Ờ știu că ne auzi în radio în secunda asta. Silviu, revino la telefon 0372069699, că am apăsat prost pe butoane. N-are nimic. Nu se dăm până pe anonimii dai pe Alex, nou la telefon. Da. Revine revino Silviu cu telefonul. 7 și 10 minute palinca face victime. Atenție. Tan tan explica imediat. Natsa.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 Back to the music. You don't know what time it is. I'm I've come prepared with the greatest hitters. Radio 21. Got the club going night on a Tuesday. Got your club in my curtain shake and shake and The club all night on a Tuesday. Got your club in my curtain shake shake. On a Tuesday, got your curls in a pretty shape. Tuesday, love goes wild. On a Tuesday, got your curls in a pretty shape. Tuesday, love goes wild. Got you turning in the shake choose it club far, buy, buy, on a tuesday Got you turning in the shake choose it club on a tuesday got you turning up choose it club on a tuesday choose it club on a tuesday 16 minute, am revenit în direct la dimineața în Marefel pe Radio 21 Doamne, este teribil ce se întâmplă Pălinca face victime în România, în special în săptămâna altfel, care se desfășoară în școli, în vazna 3 elevi au ajuns în coma alcoolică. după ce au băut în școală. Bine, zi dacă sunt bine Acum sunt bine? Sunt acum? Bine Și-au revenit sunt Și -au okay, dar... Las... Putem să glumim despre știi asta da, ok, nu? Asta e programul la mă. După cornul și laptele, e și Spitalul. <laughs> Dar nu mă. e, e săptămâna altfel eu nu că în restul săptămânii se bea vodca. <laughs> da, și no, în be. săptămâna altfel bem Palinka. Oh, Dar e prezentată Palinka în articolul ăsta de zici că este cel puțin uraganul Catrina. Da, și că a făcut victime printre săraci elevi cărora nu era, le era decât sete. Bă, adevărul e că școala. E de prima, adică te face să ajungi la alcool. Eu sincer, când am auzit prima oară de sinus cosinus, o tangentă, tangentă... cerut o cinză, am zis că ai imita Cred că le calculează și pastea, dați-mi ceva să beau. Am ajuns la depresie, noi. Băi, dar săraci aceștia, deci trei elevi mor să bezi la spital și al patrulea, cel care a dus palinca... El a putut să bea că era pe no. El a zis, bai, eu am adus Deci era, el era pe antibiotice Înseamnă că el era pe niște droguri legale Și toată lumea știe că nu trebuie să combini drogurile legale cu alcoolul Deci nu mai luați legale cu alcool Nu mai ai deloc. Nu, Dar înțeleg că pentru comportamentul lor Evident că vor exista repercusiuni, N-ai cum să face așa în școală O să le scadă nota la portare cu vreo 60 de grade Liminața <laughs> în mare fel La Radio 21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 You won't ever have to walk this swallow alone. I feel alive now, you want to turn slow. The way you move, it always keeps me on the flow. And every time I see you, I just lose control. The way you touch me, baby, keeps me wanting more. Cause I've always loved you so with me and we will see the stars. I provide everything that you need. My only one ever can ride a spaceship with me and we will see the stars. I provide everything that you need. That you need. Whoever can ride a spaceship with me and we will see the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 7 și 25 de minute. Bună dimineața. Aiimerit la fix ești la Horoscop la Radio 21. Amestecăm în zodi cu aparatul nostru ultramodern. Reptiliano Pontic. Așa? <laughs> Astăzi cât mai putem și noi să zicem. Așa. Chestii politice, de exact. Nici măcar nu, nu mai putem. Puți. Nu mai putem? De azi începă, nu mai putem. Oh, pe Începe campanie electorală. Și Bine, aveam. trecă peste. <laughs> și avea Am, Mai aveam de lindă, <laughs> nu! N ai destul salariu să spui te <laughs> atâtea cuvinte. Așa, prima zodie de astăzi este... RAC! RAC! Astăzi, când ajungi la muncă, simți că totul ea la vale. Mai tragem și noi frână de mână, sau? <laughs> Ce glumă în care eu nu mă regăsesc. Balanțule, sau balanțo, vei fi tentat să cheltuiești o sumă de bani, dar apoi realizezi tu, printr un proces complex de gândire, că mai întâi trebuie să ai o sumă de bani ca să poți să o cheltuiești. Mamă, bravo, corect. Zodia 3 este... Săgetător Săgetatorule, ai promis deja de câteva luni că mergi la dentist și îți mai aduci aminte așa din când în când că trebuie să te duci că te mai doară o masă și zici că sun să faci programare și apoi nu mai sun și amâne așa iurea până devine grav. Astfel atâta îți spun, ai grijă, că dinții iau odată ei. Nu cad și cresc alții, ne-am inteles? <laughs> ok, părintesc așa Mamă, mamă, mamă, da Mamă, no. tu ești... astele. 7 și de minute Rag and Bowman Human la 21 Stai cu noi, imediat vine scurtul zilei Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying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 Neata aici pe 21, demontatorii de mituri sunt aici <fie> Și astăzi ne aruncăm atenția asupra unor lucruri care au fost în jurul nostru de foarte mult timp Cântecele pentru copii Iată câte minciuni se ascund în versurile lor, în tronul, Fals! Dacă dai într-unul, țipă doar unul Iar celălalt unul la poliție și îți face plângere penală Pânza de păianje nu poate să susțină nici măcar găutatea unui elefant. De mărimea lui Bogdan, de exemplu. Codul de piatră s-a tărâmat, a venit apa și l-a Alo! Mi se spune și mie, cine a făcut studiul de fezabilitate pentru podul ăsta de apă, așa? Cum se câștigă licitațiile la proiectele astea europene? Nu-mi e frică, nu-mi e frică de bau-bau Nu-mi e frică, nu-mi e frică de bau-bau Fals! Fals vienez! E, nu-ți-e frică, nu ți frică Eu am 28 de ani și tot de frică de bau-bau M-am tu după mine Scurtul zilei He,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 Ai poftă de o pizza cu prietenii? Dar de o piesă bună Radio 21 și Pizza Giuseppe De la Dr. Hâtcăr Ți le oferă pe amândouă Ascultă dimineața în mare fel În fiecare zi de la 7 la 10 Și ai parte de un concurs gustos Dicește piesa feliată Și poți câștiga Pizza Giuseppe Și un aparat foto Pentru a savura momentele în gașcă Detalii și regulament pe radio21.ro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 Începe călătoria pe șoselele Ungariei din benzinăriile Mol România. Poți cumpăra de aici vinieta valabilă pentru întreg un teritoriul Ungariei, disponibilă pentru toate categoriile de autovehicule. Mol. Contează unde alimentezi. Mai multe detalii pe molromânia.ro sau în benzineriile Mol din România. Yeah. să respectați mesele principale ale zilei Excuse me, la hituri Radio 21 Poate, poate, în dragoste să te rănești. Dar fără -i... 7.37 de minute, mă scuzați dacă v-am trezit Oricum, dacă sunteți în mașină, trebuia să vă treziți Că s-a făcut verde Și afară s-a făcut fric Dar mai multe despre asta ne spune Bobo, de la Meteo Bună dimineața tuturor, bună dimineața ultima dată când ne alțim, uh, săptămâna asta, Să și... sperăm că ultima dată de tot Așa de ce? No, nu, ne place de tine, ești ok Să mănânc și eu o pâine, nu? <laughs> Așa, ce să mâncați numai voi? Uh. Parcă și mai revine doamna vreme din amărțire. Își scutură frunzele și um, pagă niște grade în termometre, ca să fie ziua asta de vinere. Așa, un pic mai frumoasă. Maximele de astăzi încep la 6 grade Celsius, se surșesc pe la vreo pe Cerul este ușor acoperit așa, dar nu foarte mult, ușor acoperit. S-ar putea să vedem câțiva nori, nu extraordinar de mulți, acum nu vreau să, să exagerăm în niciun fel. E posibil să mai fie niște bufniță. Și niște ce? Bufniță. Da. Și ploi slabe, uh, da, acum, la, la, pe la prima oră. Stai. Stai un pic. Să bufnițeze. Da. da. Să putea să bufnițeze. Bucureștenii pot lăsa umbrelele acasă la ei sau la... Unde au fost? Acasă la persoanele la care au mers? Unde <laughs> au trupind, că... unde au Nu au nevoie, o să fie foarte frumos astăzi din București, pe grade Celsius la prânz în capitală. Pa! Pa? Pa! Pa! Pa! Uh, Ionut, bună! Salut! Hey. Rubel, Andrei, ce faci? Bine! Bine! Hai vrei niște sport? Da! Astăzi joacă România cu Polonia! Știat? Știați. a fost mai devreme melodia, a zis o că jucăm în deplasare, dar nu jucăm, și cum acasă. Era Maximilian, dar Așa. nu mă surprinde tot <gri> cu <cultura> ta muzicală. <gri> scuze. Uh, skills, să știți dacă <gri> da, mă, Maximilian, scuze. Și -s -s cu Memphis. Scuze pentru amândoi. Uh, să știți că o să se prelungească programul Metroului, da? Da? Oh, okay. Matchu, Dacă nu? vreți să nu mergeți cu mașina la meci Se va prelungi cu o oră jumătate Ca să vă spun mai exact Stațiile vor... Astea, stațiile. Magistralele vor... Nu, nu sunt alea, că eu nu merg metrou Alea cum se numesc? Se numesc garnituri, nu? Garniturile da. vor pleca De la ora 1 Ultimele garnituri la ora 1 Pe magistralele 1, 2 și, 3, și la ora 1.45 pe magistralele 4 Și după 1, 4, 5, ce faceți Ai numai cadne? Nu mai avem garnituri, ne pare rău păi Dacă totuși mergeți cu mașina la stadion Vă dau un sfat um, nu, Încercați să parcați Oricum să, mai departe de centura Bucureștiului N-aveți cum să intrați în oraș Deci pe acolo căutați locuri de parcare la pe la intrarea în oraș da? așa. Să nu creadă cineva că ajunge cu mașina Am pe zic. lângă stadion Că nu o să întâmple Că la Ciolban sunt niște locuri libere <laughs> Și după cum v-a spus și Alexandra mai devreme, dar o să vă spun și eu, palmaresul sau dacă vreți rezultatele dintre România și Polonia sunt așa. Avem, România au 14 victorii, există 15 egaluri și polonezii au 4 victorii. Opa! Deci suntem momentan peste ei, dar anul ăsta nu știu ce să zic... V-am mai zis, au ei un jucător în fața acolo, Lebanoski, foarte, foarte bun, Bă. joacă la Bayern München Lebanoski. Spune-și tu nume de corect, o să, se, o să fie oameni care să spună că tu așa crezi că îl cheamă. Nu, știu că îl cheamă Lewandowski. Nu, no, îl cheamă de Lewandodubluvski. Lewando Am înțeles. Ca să fim... Uh... Dubluwiski. Da mi-a plăcut aici. whisky. Am lista asta cu, ei, cu jucătorii care sunt la fiecare națională și uite, vezi aici la polonezi, jucători de la Roma. De la Lyon, de la Wolfsburg De la Legia Varsovia De la Leicester City, de la Bayern De la Anderlecht, ce vezi aici Watford, Astra Crotone, Ludogoreț Viitorul astea sunt românii, da? Carabic Spur vrei să joacă la Carabic Spur Tomsk Ia, vezi, viitorul, am zis, Gencerle bilcii! <laughs> <laughs> Gencerle bilcii! Ce-i asta, am Bogdan, cu bilcii! E bilcii. Tere bă, jucăm numai în, în Est noi. Acolo Bine. ne ducem. Dar oricum am văzut că valorează 20 de milioane de euro lotul Poloniei și 5 milioane de euro, da, și a fraudați, probabil lotul României. 20 de milioane doar Lebanovski, doamne. Da, mă, normal. Și crede. Dar uh, foarte important este că uh, În cazul în care pierdeai noștri Am înțeles că pleacă acasă Cu metrou. ul <gri> da, deci <vezi, gri> să mergem cu toții <gri> Bine, hai, mulțumim frumos pentru Sport Johnson. 7 și 41 de minute Hai cu povești de pe stadion imediat Că tot mergem la mesiunii de seară și probabil mulți dintre voi Ai pățit ceva pe <gri> stadion? da ne am un telefon <gri> And uh-oh! Stai greatest au făcut șrubel și onuț cum zice băiatul asta kentec clamar în piesă m-au luat de ciuf ați observat că zice ciuf unde fița din ce aici de i am ei efectiv m-au luat de ciuf băieția din aur i am the microfonele am microfoanele și au sărit pe mine cum să zici că valorează lotul Polonii 20 de milioane de euro tu știi despre ce vorbești eu deiam m-am și oprit frate că nu nu mi-a să am omis un zero 200 de, 20. de da. 200 de milioane de euro. 200 de milioane de euro Polonia și lotul României nu e 5 milioane, este 50 de milioane. Dar proporția Ce? se păstrează, este de 4 ori mai scump lotul polonez. Știi tu ceva, dar nu știi bine. Știam eu ceva, dar știam prost. Da. Ei, hey, m au luat de ciuf. Ei, hey, hey. hey. <laughs> 7:45 de minute. Te așteptăm la telefon. Hai să vorbim despre Povestiri de pe stadion, aventuri din casa stadionului, 0372, 069, Eu când eram mic, -am, nu știu dacă v-am zis asta, stând destul de aproape de stadionul Ștefan cel Mare, mergeam cu băieții, la un moment dat am ajuns la vârsta la care se mergea la meci, Știi? când am depășit barierele uh -huh. cartierului. Uh -huh. Asta se întâmpla, cred că undeva, pe la 5 ani, 14 ani. Deci, din dinamovist, eu nu stelist, și eu rapid Frumos, Săraci de noi, da? Și uh, am ajuns la un moment dat de -al, la de lui Dinamo și stăteam unde era biletul 5 lei. La peluză la, la Peluza Cătălin Hârdan. Acolo unde, din acolo unde se face galeria. da Am intrat pe, în arena acolo. Deci, să mă, eu... Practic era la vârstea în care eram super impresionabil. Făceam ce făcea lumea. Da. Nu știam dacă e bine sau nu, dar așa se face pe, pe stadion. Pe stadion mai face asta în principiu. A, așa. Și m-am urcat... de ce am spus pe ea, că se agită pe acolo, că flutură chestia, eu nu ce să flutur. Așa. <laughs> M-am urcat pe pe gărdulețul ăla de sus, de partea de sus a peluzei oh, unde ia. este un banner mare cu peluza cățelin hildan, scrie mare. Mă rog, ia. acum s-a mutat între timp pe Stefan cel mare pe la Dinamo. Da, mă rog. Așa. Și m-am urcat pe ăla, zic, ia-să eu și am zis, să fluturi cu chestia aia, cu Înțelnezi? cu bannerul la cu iaci peluză. Bă, bă. Băi, liderul de galerie pentru oamenii care nu au mers niciodată în peluză. Are un microfon, un megafon, de fapt, și un, microfon. un megafon și urlă la tine: "Băi, toată lumea, hai!" Da, oh! nu stai la teatru. Exact. Nu, nu stai la teatru, teatru! haide, hai să Nu mai mânca semințe. Băi, deci era full, full stadionul Full și pe și la un moment dat se aude Piticule, dacă mai dai de bannerul ăla Te bate te... Băi frate, știi cum a fost? M-am uitat în jurul meu așa nu, Eram doar eu Pe tot bannerul ăla Zic, Am coborât liniștit Băi știi cum am stat? Deci la teatru eram nebun Băi am stat, m-am făcut Era mic oricum, am făcut atât de mic ne așa o frică, îl vedeam pe ăla Un chelios de -asta mare și nervos ja, da, Zic, mă dacă vine la pe el, am dă un boburnac și zbor direct acasă, înțelegi Nici măcar nu trebuie să-mi dea o palmă Bravo, Dar mi-a fost frică și să vezi ce exemplar m-am purtat după aia când am intrat pe stagion Ce respectuos și cu aia de la turnicheți Bună ziua, domnule, sigur? Puteți licați mâinile, da. sigur Te cei cu biletul Mă, să vedem, rândul 6, locul 20, da, aici Te rog, n-ai tricoul pe tine, dar date la o parte că e locul meu aici Schimbai și ce nu? Ziceai, vă rog, respectuos, haideți pe mamele lor Haideți pe mamele lor, vă rog, respectuos Până ne sună oamenii, 03720 699 Să ne spuneți Ce Povești aveți de pe stadion Ionuț? Cum stai? Fai, am mers mulți Aveam abonament la Peluză am În, Gențea, în Gențea, La Peluza Sud Eram cu băieții răi Am fost și la Peluza Nord Dar după aia ne-am mutat la Peluza Sud Că na Era cu un scandal cu astea știu? Era mai în cald la, uh, la mai. Ce să vă zic, o lucruri atâta. amuzante, poveste amuzante. Am fost la meci atunci când, în interiorul galeriei... De fapt, nu, că era la tribuna, atunci. În interiorul tribunei au sărit 20 de rapidiști ca Steaua cu Rapid A, și erau undercover acolo și la mijlocul meciului Pac, Pac și-au dat pe ei bluzele jos, aveau toți tricouri cu Rapid și-au început... Aaah! Cuvinte urâte, cuvinte urâte ție, cuvinte urâte ție Cuvinte urâte ție Au început să împingă lumea pe acolo și erau Toată lumea erau chiar în tribuna la A fost destul de panic, eram cu niște fete și erau Că tribuna nu se bate Nu s-a întâmplat nimic, au venit jandarmii și eu luat de acolo Ce să vă mai zic o dată când a dat steaua În gol s-a aruncat unul Pe două rânduri mai sus peste noi Am cu un prieten, eram în liceu Am căzut și noi peste un mai în față doamne! Te bucur, dar bucură-te pe rândul tău sau cel neză. puțin un rând mai jos, așa să sari peste două rânduri, să cazi peste niște tineri sportivi din ăștia fani ai sportului. E urât. Și vreau să vă mai zic, mie îmi place foarte mult ce striga lumea pe stadion, nu neapărat ce se cântă, ci ce țipă lumea la jucători, pentru da. că toată lumea are impresia că jucătorii te aud. Și jucat neșul la steaua și <hântu -a> era unul care îl striga numai poter. După filmul Harry Potter, care era atunci la modă, și îl striga numai Potter! dă cu bagheta! Potter! de pasă! Potter! Bă, și era fix lângă mine, mi-a țipat numai în că mă cu scuipa Potter! Da, mai prins persoana și din astea. Alo, Bogdan! Bună dimineața, dragilor! Neața. La ce meci ai fost tu ce ai poveste? Păi, cea mai interesantă dintre ele, am fost la multe meciuri, cea mai interesantă dintre ele, să spunem că a fost la un moment dat un derby sau din Mm -hmm. Acum vreo 10-15 mm -hmm. ani, cred că Și la un moment dat, cum s-a întâmplat de obicei la intrarea pe și În Bulzeală, balamuc, jandarmii, poliție, inclusiv jandarmii călare Căci am văzut pe cu, cu caie enormi și asta M-am dat și eu mai așa, mai ușurel, spre un gărbuleț Apuc să intru, să nu știu ce, să nu știu cum mi-aduc aminte, purtam pentru prima oară un tricou verde cu, Era de firmă la momentul respectiv Cu un animal, așa o firmă de-asta care are ca loc un animal Zimbr A, Așa, da așa, Și la momentul respectiv, dându-mă eu lângă gătulețul respectiv Am simțit o suflare în ceafă. Așa. În momentul în care m-am întors și am văzut o fată de-aia lungă de cal. Caldreacul cald n-a făcut decât atât M-a luat de tricou la Și când m-a tras odată wow! dată, tricou cu tot cu mânecă wow! Și-a din Și-a râdea wow. Dom'le, dar ce faci? Cică, păi l-ai enervat Că ești îmbrăcat în verde Și el nu suferă în verde e... E... Nu e om, în tendințe Mulțumesc frumos și-am plecat în fundul la aproapea că așa. Mamă, nu cred! Wow. Dată, tot la un steaua Dinamo, cu câțiva ani după întâmplarea asta, un dracu s-a făcut că miliția română, că altfel nu puteam să-i zic la momentul respectiv, a băgat galeria lui Dinamo, pe unde credeți, fraților, Exact pe prelungirea Gencia, exact pe lângă cimitir pe unde intra galeria stelei. Da, vreau să vor Zburau bucățile de asfalt din ești uh, la, la Rovine, ce rovine? Rovine era, probabil, <laughs> deci pozada, <laughs> moment în care m-am închis într-o scară de bloc și eu ca om, în timp ce m-am uitat în <laughs> ca spate. Când ca... e meci. Exact, erau vreo 30 din Amoviști Și eu cu tricou, cu steau <răzări> La vremea respectivă <răzări> Tricouri alea cu mogo mare o, o Să radă toată așa. lumea Da. Exact Foarte ah, tare Norocul meu că au fost băieți de comități Și au zis, taci din gură tu, Că taci și noi Că azi nu mai ești în fi nici tu, nici noi wow. okay. <răzări> <răzări> Și -aia... Foarte tare ne bucurăm că ai trăit bună, să ne povestești lucrurile astea O, e pa, pa. Pa. Mersi Bogdan Este 7.52 de minute Revenim la telefon, imediat Povești de pe stadion la Radio 21 Neața Rubrica de sănătate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 Radio 21 I always had that dream like my daddy the me. So I started writing songs, I started fighting scoby Are you gonna say You ain't running game? I'm real big embolly Cause I made a million dollars and spend it on girls and sheep You don't want to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 nu apoi Mă cu buse mai Gura ta Gura ta Noi scriem de azi Istorie-n sele Doi visători Spurăm printre ele În la cinema, inima Mă-ntoarce pe dos Mă ridică de jos Cura ta, ta Mă ridică și-apoi Mă mușcă cu buzelo De distracție. 21. Bună dimineața! Este ora 8 fix avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gafrilă, Neața Alexandra. Neața, bună! Ia zine ce se mai întâmplă. Bine v-am regăsit aproape de weekend, mai urcă și gradele în termometre. Temperaturile maxime încep de la 6 grade și se opresc la 14. Sunt câteva condiții să mai plouă slab sau să fie burniță în sud-estul țării în aceste ore ale dimineții. Vreme în general frumoasă în București, anunță meteorologii vor fi 12 grade la prânz în capitală. momentan se înregistrează 5 grade, iar la acea Store e Cot Galben de ceață în București și în mai multe județe din sudul, estul și centrul țării. De astăzi începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Legea impune reguli stricte. Sunt interzise corturile și benerele pe stâlpi. Singurele materiale de propagandă electorală acceptate sunt afișele cu dimensiunile de cel mult 50 pe 35 de centimetri. Candidaților li se asigură spații pentru a se întâlni cu alegătorii, dar este interzisă organizarea unor astfel de acțiuni în școli în care se desfășoară cursuri sau în unități militare. Continuăm știrii și mergem în afară. În Statele Unite continuă protestele americanilor nemulțumiți de victoria surprinzătoare a lui Donald Trump în scrutinul prezidențial. Președintele ales a fost primit la Casa Albă de Barack Obama. Discuția dintre cei doi pe teme de politică externă și internă s-a purtat în biroul oval și a durat peste o oră. În paralel, actuala primă doamnă, Michelle Obama, a avut o întrevedere cu Melania Trump. Barack Obama a catalogat drept excelentă conversația pe care a avut-o cu președintele ales. La rândul său, Donald Trump, s-a declarat onorat, chiar dacă în trecut a pus la îndoială cetățenia americană a președintelui în exercițiu și a amenințat că îi va anula mai multe dintre legile promovate. Mergem mai departe și schimbăm subiectul 28 septembrie 2018 este data la care Lady Gaga și Bradley Cooper vor lansa filmul în care cei doi vor fi protagoniști. Este vorba despre remake-ul filmului A Star is Born în care o tânără care visează să ajungă cântăreață se mută la Hollywood și este descoperită de un actor alcoolic. Bradley Cooper va debuta odată cu acest film ca regizor. Inițial acesta i-a rolul principal lui Brian se, însă diva americană a renunțat pentru că urma să o nască pe Blue Ivy. Primul film, Star is Born, a apărut în 1937. Filmările remake-ului vor debuta anul viitor. 8 și 3 minute, știrile se încheie aici. Dimineața, în mare fel, continuă cu Bogdan Șurubel și Ionuț la Radio 21. Mulțumim, Alexandra, cu Bradley, Brad Tigri, Brad Feline, <laughs> Brad Pisici, Brad Câini. <laughs> este 8 și 3 minute, mulțumim, Alexandra. Avem treabă, ora asta, dăm din nou un preview. cum am făcut toată săptămâna un aparat foto, avem și pizza Detalii imediat One, two, 6 feliuțe de piesă Îți dăm și ora asta, te prinzi Despre ce piesă este vorba, trimiți SMS la 1721 cu textul pizza urmat de numele piesei și de numele artistului Și poți câștiga pizza Giuseppe de la Dr. Ötgăr Plus un aparat foto, după cum ziceam Adina Prima feliuță din piesa Haide. de astăzi Vine chiar acum, mare atenție Asta a fost prima feliuță Hai, hai că nu e greu Mai vin încă 5 felii dacă nu te-ai prins Acum nu-i problema. dacă te-ai prins Oricând te-ai prins, indiferent de numărul feliuței SMS la 1721 cu textul Pizza, urmat de numele artistului Și de numele piesei la finalul orei Dăm premiul Clean Bandit, piesa nouă cu Sean Paul Rockabye, la 21, 8, minute ne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 all of my love nobody matters like you Stay up. Yeah. And now she got it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 Bell. Și eu La Radio 21 Înapoi la treabă, 8 și 7 minute E dimineața în mare fel La Radio 21 și avem Un gest de normalitate Într-o românie ciudată Care nu mai practică lucruri de genul ăsta Ați văzut poza cu premierul Dacia Anciolo și așteptând la semafor Să traverseze strada în Timișoara Am văzut, Am văzut. Am văzut. S-a plimbat poza asta ieri Prin online, cred că a văzut-o mai toată lumea Dacă nu Iată, normalitatea, și nu era singur Domnul Cioloș Aștepta să se facă verde, să traverseze pe jos Repet, dar era alături De omologul său sârb Alexander Vucic Sper că am pronunțat corect da, da. rău, dacă nu dacă am greșit ceva -ai, Nu dai greși la sârb Cu ciuri, cu, cicuri, da, și cu ciuri, cu ciuri Efectiv, Deși poliția a opris Asta mi s-a părut senzațional Poliția a opris traficul rutier Că totuși ai premierul pe colț de stradă Să traverseze și a stat acolo premierul nostru, a stat acolo și premierul sârb, până când s-a făcut verde. Uite, au demonstrat ceva. Am avut o mică discuție cu Alexandra ieri pe tema știri. A, a zis că nu e o știre asta, dom'le. Nu e nicio știre că omul dacă trecea pe roșu, da. Era o știre. Da, așa omul ăsta la verde, ce știri asta? Asta te face... Stai puțină. Tocmai, că asta te pune pe gânduri. Faptul că a ajuns să fie în România o știre, faptul că un om traversează pe verde, asta e problema. Ce facem? Ne mirăm de normalitate. Da! Păi da, e. Alexandra, bine în România așa, rar și exact. Exact. ne bucurăm cu da, vedem. Eu am văzut că era cu mai mulți oameni. Bine, era cu omologul său, sârb, și cu un alai de oameni. Sunt curios dacă i-au oprit pe toți cum ne oprea doamna educatoare când plecam cu grădinița prin oraș. <laughs> și nu te vei asta. Nu te aveți să-mi roșu, da? Hai toată. Mihai, stai acolo Așa. Daciane, nu vezi că ai călcat un pic pe lângă Bă, dar -ți dai seama cum stăteau ăștia de la Antena 3 Când a fost, poate au văzut și ei transmisiunea asta în direct ce la România TV și la Antena 3 stă, Stăteau acolo și se uitau Treci, treci, treci pe roșu, treci fărăi. că am pregătit burdierele <laughs> Treci pe roșu odată <laughs> Foarte tare Hai, las-o cu premierul Hai să dăm premiul nostru de ora asta Și anume Pizza Giuseppe, de la Dr. Rutker. și un aparat foto, dar pentru asta trebuie să ghicești despre ce piesă este vorba în de ora asta și să dai SMS la 1721 cu textul Pizza, urmat de numele artistului și numele piesei. Feliuța cu numărul 2. Foarte mare atenție! Asta este a doua feliuță, hai că nu e greu SMS 1721, textul pizza Numele artistului și apoi numele piesei Și poți câștiga premiul la finalul lorii Dacă m-am prins eu de piesă să primesc un pic de pizza mi foame, vă rog Acum, hai, nu mai pot Cel mai cerșetor colipul pe care l-am vrut Maxim crustă <laughs> dam crustă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 Acesta este un supliment alimentar citit cu atenție prospectul. Doamnelor și domnilor, stimați șoferi, deschidem Jocurile Iernii 2016 cu spectaculoasele probe de șofat printre nameți. Asigură-i mașinii tale cea mai bună echipare pentru condițiile iernii. Vino la Dacia Service în perioada 1 noiembrie-30 decembrie 2016 și ai învelopat la maxim 159 de lei TVA inclus. În plus, la achiziționarea de 4 pneuri, le echipăm gratuit și pe acestea cu un set complet de huse.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 E Black Friday în magazinele Altex și pe Altex.ro Cu mai multe oferte pentru mai mult timp Fără teamă că cineva știe un preț mai bun La Altex ai mașina de tocat Zelmer cu putere 1900W 3 site și accesoriu pentru cărnați La prețul de Black Friday de 214,4 lei Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România Ați e distracție. Este și 16 minute, bine te-ai trezit cu Radio 21 în ureche la dimineața în mare fel, momentul să aducem piesa pe simțite de astăzi. Și este o piesă foarte tare de la The Smokers. Pe, pe care dacă ai ascultat ieri seara muzica ta cu Cristi la Radio 21, ai auzit-o deja odată. Urmează să o dăm și noi la dimineața în mare fel, se numește Setting Fires. Și da, da, da, ne-a prins și plus că a fost lansată adinaori pe YouTube acum câteva ore și deja a strâns milionul și jumătate de view-uri. Da, a dat o și Cristi Stanciu la H&S and S. &S. Ștațiam și noi la PPS, nu? A dat o și noi la piesa pe simțite, da. Este ultimul extras de pe albumul College, Chain Smokers au scos album. În cazul în care vi l-doriți, vedeți că există. Autorii hitului Closer sunt Chain Smokers, Sunt prea știu, cum să nu știți de ei? Dați un Google acum Prea da. sunt ăștia Prea tari frate Și apropo de ei Pe albumul nou Au colaborări foarte nișto Cu uh, Solistul de la One Republic uh, Cu securitatea Uf. Da au, cu, uh, <rug> <rug> au Colaborări și cu uh, Chris Martin De la Coldplay Coldplay da și, mă rog, Linkin Park și și-au băgat coada puțin prin albumul lor. Pe spunem ca că nu e și Sean Paul pe albumul ăsta. Nu e și-am se bang bani. bărăbang, bang, bang. Paul, bă bang, bang. Aratat. Hai să ascultăm. Piesa pe simțite de astăzi. Bucurați-vă de ea. The Smokers Setting Fires. Spuneți-ne dacă vă place. Avem WhatsApp 0734 Ne auzim după piesă. Bună dimineața! touch just to feel Why is it easier to burn than it is to heal Hard in the cold you've been, I get to come back in, but I can do this again Ooh. I can't keep you from home, but I'm set on fire to keep you home. For answers I don't want to hear Chest to chest with you I'm staring into a mirror Hard in the cold you've been I begged you to come back in But I can do this again Oh Keep you from home, but I'm set on fire to keep you on I can't go on Game Smokers, Setting Fires, asta este piesa presimțită de astăzi, la dimineața mare fel pe radio 21. Știu că-ți place, dar putem vorbi despre piesă pe WhatsApp 0734 Este 8 și 21 de minute, înainte să ne luăm la harta, harta la ciondaneală, mai avem puțină treabă. Anume, trebuie să difuzăm a treia feliuță Din piesa de astăzi Feliuță care îți poate aduce un aparat foto Și pizza pentru tine și prietenii tăi prinde Despre ce piesă este vorba Mai avem de difuzat patru feliuță ori asta, da? Da. Mai ai patru șanse să te prinzi Care este piesa de astăzi, dacă ai făcut-o SMS la 1721 cu textul Pizza urmat de numele artistului și de numele piesei Hai să auzim a treia feliuță What? Hmm? What? Hmm? What? Hmm? Hai că nu e greu, te așteptam să te înscrii la concurs Diminața în mare fel Wake up! La Radio 21 Am avut ieri o discuție cu Bogdan de Maspart Că nu-l înțeleg cum gândește uneori, mai mereu Despre consola de jocuri Ideea asta că e bine sau nu e bine să ai consola de jocuri acasă El are Ce ai tu, mă? Uh, PlayStation 3 PlayStation Da bine, am acum Mă rog, nu contează Sunt acum, ar trebui, că de aici de fapt se treaba Că ar trebui să o noiesc. E deja bătrân, Sau o mai și să dai și, și bani, asta, să... Și ăsta și rebelia, uite, a făcut-o ce, O, oh, mă, după ce ai uh, motiv de scandal în casă, și upgradezi? Păi da, da nu, dar e vorba de treaba asta care este foarte, foarte simplă. Toată săptămâna munciști și muncești, că eu te văd că muncești și apreciezi chestia asta la tine. Și când mai ai și tu un pic de timp liber în weekend... Păi să nu stai cu familia. Păi tu ar trebui să te joci și cu fetița ta prin casă, nu să furi elicopterul la GTA Vice City ca să vezi orașul de sus. Stai cu familia lui Messi, Neymar, Ronaldo. <laughs> Ronaldo Spune-i tu lui Ionuț că o, o consolă e piazărea. În casă, în condițiile în care Ionuț are în fiecare vineri de... 13 ani? 11. 11. 11 ani în fiecare vineri zi de FIFA cu prietenii. De 11 ani. Eu nu pot să-mi iau să așa ceva. Eu cred că s toată productivitatea din casă. Și apropo de FIFA, că mă și. Bă, deci FIFA este unealta diavolului și consola de jocuri e unealta diavolului. Păi tu știi când zice băiatul ăla la început la FIFA acolo? Bă, știi când începe jocul de FIFA. Cum se aude? EA Sports foci focea diavolului! i right iacolo. acolo! De la ți au auzit? Exagerez, Şirubel, exagerez, și hai să-ți dau un alt unghi în care să privești lucrurile. Chiar dacă ai devenit adult, nu uita să te bucuri ca un copil cu fiecare ocazie, Șirubel. Alergă, cântă, joacă-te. Băi, dacă pe tine te relaxează în viața asta, să te joci. Nu o să joci toată viața în continuu. Nu o să uiți să mănânci. Nu. Dacă pe tine te relaxează asta, de ce să-ți spui nu de ce? Viața asta, până la urmă, trebuie trăită cu plăcere. Uh -huh. Bucură-te de viață. Ia-ți consola dacă asta îți dorești, ia și joacă-te. Aleargă, cântă, joacă-te. pierde slujba, fi părăsit de iubită, stai într-un colț și plângi cu maneta în mână. Bă, pe bune, se duce, trece viața pe lângă tine și tu stai și te joci în televizorul ăla. Hai, hai, hai să fim obiectiv. hai să fim obiectiv. Băi, ce e corect, e corect. Fetele au moda. Fetele au moda. Așa, hai, băieții hai, hai, au ultimul model de consolă. Vezi? Se echilibrează balanța în univers <gânt> Pentru că tu și dacă nu ți-ai luat Consolă, n-ai putea să petrești chiar Tot timpul ăla cu familia Pentru că familia e formată din oameni Care au la rândul lor niște fixuri de astea Soția se uită după pantofi Uh, copilul se joacă nu știu ce. Ce familie, clișe. Se uită după toate, uh. mai și cumpără, nu doar se uită. Plus că, Bogdane, la nevastă nu poți sa i pui pauză <laughs> Nu poți să salvezi ei de la început. Stii ce zic? Ideea e următoare. Acum, pe final, uh, înainte sa luam telefoane, mie îmi place FIFA nu cred, îmi place si mi place să mă joc super mult atunci când ne întâlnim toți băieții și așa. Ești demagog. Da, bine, pe lângă asta, eu nu știu să pierd, frate. Și eu mă oftic de foarte multe ori când pierzi Și n-aș vrea să am ceva în mână Cu care să poți să aruncă în televizor Că mi-e milă de bani mei Există console fără controlor. Da. <laughs> Există și asta pentru cine? Hai să sunem oamenii 0372069699 Bazat pe experiențe personale Da. Este sau nu o veste bună o consolă de jocuri în casă Asta este discuția de astăzi și luăm imediat Telefoane. Și fete și băieți Ega, Absolut. Enrique Iglesias Cuisin, Dueller Corazon Și revenim la 21 Cu voturile, să vedem cine câștigă astăzi Hai, Bună dimineața! I'm solo tu Yo quiero Todos esos besos que te quiero dar. A mi no -mi Că dormi con él, pentru sé que sueñas con poderme ver, mujer, mi vas a femeie ce pa ver si te quedas o te vas, si no no me busques más. Si te vas, yo también.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 9 un beso io quiero acabar ese sufrimiento que te 20, minute, pardon. am amețit. Avem uh, telefoane 0372069699. Vrem să ne spui dacă o consolă de jocuri în casă ți se pare un, un blestem Sau dacă o vezi ca pe o jucărie e o, ce și este. e o piază rea, domnule Este o piază rea. Nu vă luați așa ceva Bă, o Să na, vă distrugă productivitatea Mi se pare că distrugi singur productivitatea Nu consolați o distruge Dacă chiar ai ceva de făcut și nu faci Cristina, bună dimineața Bună dimineața, băieți. Cum e Cristina? Uh, cum e? Este o piață rea din punctul meu de vedere. Uh -huh. de, ce, Pentru că, de ce? Pentru că dacă ar, dacă ar exista limite, dacă oamenii s-ar putea impune o anumită perioadă pe care să o acorde acestei console, exact. Ar fi exact. Dar, oamenii întreg măsura tot timpul. Deci e vina omului, și nu a consolei. Este, nu, exact, este vina omului. Păi și atunci ce vina are consola? Exact. Și dacă ar fi <sus> într-o măsură.